ریاض الصالحین حدیث نمبر دے او سوا اتلسم او باب نمبر دے ستن میں باب ستن میں قال باب الاستخارت والمشاورت با د بیان د استخارې او د مشورې کې باب دی په بیان د استخارې او د مشوری کی استخاره طلب د غوروالیدي دله نه او طلب د مشوری دی د الله سره چلا زستان طلب د مشورې کوما الله ستاانه د طلب د غوروالی کوما کدا سیز ما د پاره خې او کدا سیز ما د پاره خنې نو ماته بچکا بس حل خدام شوري کړی یلګی استخاره چاو بیا خوب کې سری سري تري خوب کې بداويني دا ټولې کیسې خپل کو جوړی کړی دا په خوب کې بتا دا ریشاو ته روغ معلومه نه د استخاره مقصد دا د چا استخاره ده وکړه مونږ د ورکا ته دا وظیفه دی وکلا بیا انجام ها وګورا چې پکم سيز باندې ترزای ها اتفاق پکما خبره راغې نو په ری عمل کوه د سور کسان دي چې تاسو راو د ټولو په اړه اتفاق راغې کدو کور کسان دي خپل اولاد دې دې او کدو بارای کسان چې د چا سره مشوره کړي اواغه اتفاق په یو خبر راغی نو هغه وکړه استخاره دا نو چې خوب کاله کما ته بیا استخاره مې بیا مې خوب ولید نو خوب کې داسې په کې اسمان شین شین ښکارا شه چې دا کار وکم کوم کوم نو خوب مې ولید نو بیا دا نه دا خبره غلطه وه خوب نو کې استخاره چاته الله نه کوي ولې دا ته الله تعالی څنګه نه کوي دا په خوبونو کې هغه الله کمزورې کړي چې په غې نه کوي پودوي کوي نه دا خلکو اقسی د ځنه جوړي کړيدي وره قال الله او تعالله ویللی د الله تعال وشاوي روم فل امرې مشوره کوه د د خلکو زله په کار د دنکې ددن په کار کې د دنیا په کار کې مشوره کوه شاې رو ام هم مشورهاب او کار د دې خلکو وې د مشورې په خپل منځ کې اي يتشاورو نبينهم فيه چې مشوره وکړي د خپل منځ کې پرې کار کوي مشوره او چې مشورې سره اتفاق راغې نو پاغې به عمل کړي لکه مونږ وایو الک دورو شروکی درس څلور پنځره راځي مشورې دا ها خپل ملګرو سره کو مشوره خپل طالبانو سره کو سټرې کې کار وکړو څنګه وکړو په کما ص اباصات يم د 10 شوړو کو نو د تا سوي مشورې د دیني او کار کې مشوره کول د خپل ملکورو سره دخه خبر په مشوره کې خير وان جابر الجابر رضی الله تعالی عنہ ننقل لي او جابر داص مخلص صحابي دی چکه لا غزوې خندق کې صحابه عالم دي او خندق کني نبی عليه السلام خندق کني صحابوږي شويدي نبي عليه السلام نه اتو کې شعر کال بي را غسل او خپل گټه پو او خپل گټه پور به ا کاني بي سکول تلل پوشه دا حالت راغله چا بي روکته دي چې زما پیغمبر او کې شعر ګوري خوا کې نيز دي او ته وي سشتا نو خوراک زما پیغمبر او زما ملګريو کې شي وي او ای آو، او ای لغنی دور دی، ایو چیلو کئی ده او ای مداد پیغمبر، او جواز که پیغمبر درې میجاوازنی چې ملگری چو نو داغی کار پی کی گی. او اگه نبی علیه سلام ته پتوی، او ای حضرت زکر چی دا نور صاحبه خبر نشید، ټولو خو وزنی کی گی. تولی بودن خود تولو وزنی نو هغه او اگست چلو حضرت او ای حضرت زستاد بل مسیا پروگرام کو سموزه مامل می یا سال لا یا بیګالاتم چی وای ها نبی علی سلام چ وار ټول صحابه او کو اے صحابه خبر شه جابر ستاسو ته ټول مل مسیا کړی دا جابر پله وی جمع ویا او پاکم بدل اسلوی دا غو لګوندي اولی دی دا اور په شو ایو پس کړی دا او زه خو پلا صاحب دي دیتو څنګه رسی نبی عليه الصلاه والسلام چې جابر ثوي اجازه کوړتلارشه چې لوکي لاله کا وخه وخه کا ټوکړ ټوکړګه کټوي کې واچوا قرباني کیدا چې جو شوې فقشي سربت نه لره کې انبد انخدینه کوځه حدیث کې راځي هله بيبي ته واچ واغي برابر شي روټه با اغه پوری نه پخې چې زه دا دور نه ولوخه دغه اغه پوری نه کوزه جو سو پورې زو د ټول نه بالا ختمه کسان دغه زو سکی اوجه ابل من ګونی لته بل ماخن کو خلک موږ نه مه ان شاء الله دې کې اغه زنانو روټه خو لا نارینه مو خو لا بیا په پادشاهي ویشري داتې کې موجود دي تاسو اخلاص پکی کنه جابر کې اخلاص ورضي الله او نبی عليه السلام راغ سر صحابه او خپل وظيفه وکړه او پا کټوي کې چفوکو ها او هغه روټي پړو کې اوس یې زړه خشکا کټوي او دینه لوخه ډکا وکاسه او شابه دینه په هول کوا اغه لګیانی روټی پخېږي او دوی واپېندې پند صاحب کینی او واغه واخدہ کاسوډه کیږي او اغه خوري ټول صاحب مالوشو ا نبي عليه السلام سوپات خوري وی نه بیا نبي عليه السلام وی یابنده دا کوټه یو څوک لږه د کیږي او کورونه همارکه چې هم مالوشو لوی والار څه چې و کور کو سوپات نه وی وی نه دا چې عثمان د وکړو اخ خپل اغه خوراکو از از جابیر چې جلان ہوئی چا پکا محال <سؤال> منگا کٹوئی کزا کلی ودانگردین اقا حال بالا ڈاکا پاتی اولو چا سنگا منگو شروع کری و اغا سے پک پل حال لی اللہ خیر پکیج دی جابیر صدقمو چا زما صحابی و زما ملگری وگی شوی نو الله اغا خیر دا اغی کونو کی پاتیم کن او اغا ملگری رو تیم ورساو دی لکیو چې سواب گتی دي زما استازان دي زما ملگری دي. دا وګړي غریبانان د وظیفو کمیدي یا زمامن ملشی نو ځخ پر کور کې مې سواکم او هغه له ویګم نو تاسو د کور بچو مل مالکي تاسو هم مالکي هغه دا غي بندوبسمه الله او کی خلا په دې قاضي ده د طلباء او بیاغه طلباء چې د قرآن شایقين او طالبان دي داګه دې قطرې ځت پر کار ده هغه استادان چا هغه د قران وی لو تو ګړه چې تاسو په معلوم کې الله څنګه خیر او برکت اچي باقي खर्च کول تو جابرغه صحابي رضی الله تعالی عنہ قال ازته جابر وی کان رسول الله صلی الله عليه وسلم موږ هوا چې موږ نه څير ټوټې غل کار چې کوړ ختم کړه نه نه دیسره خیر راځي دیسره رو برکت راځي کان رسول الله صلی الله عليه وسلم حدیث کې راځي لا يا وقل طعامك الا الصالحون استخاره <سطحران> د قرآن د نه کوي مګ نه کان خلق پنه کان خوراګو کا اونې کا غبني چې د قرآن او د سنت سره مشهورای قال حضرت جابر وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر د الله يعلمن الاستخاره د فی الامور کلها چ خو دلمې منت استخاره پکارو نټول کې کسورته من القرآن لکه څنګه به چا خود صورتونو د قران مونتاه څنګه به چا د قران صورتونو خودل دا رنگ به مونتا استخاره هم خودلا چې اونې کار کوي نو د غیر پره طلب د استخاره وکي ها فکارزادی دا امداد وختل دی د الله نا پموس کول سره په دعا کو نو سردا الله نه او فاجز کولو الله تا چې الله ک خير او اسانه ک دا خیر کارماته او خیر پکې مالوا چوا او دا سنن مواقدرې علماځه کرکی سنت تی با قاعده لکه نبی رسول سلام صحابو ته دا طریقه خود نیو نو په کار چې منګم تاو دا طریقه چې کم نه یو کار کوي نو دا غنه مخه درکاته استخاره مون زو کا او بیا دو رکاته نفل منذی بیا دو رکاته نفل من وروستو دعا وغوختلی اللهم انی استخيرک دا چې اوس په طریقہ ذکر کئ اخیره پور او بیا خپل حاجت چې د سره په اړه دعا وغوړې غانو دا غې نومو واغلی لکه نکادا چې الله زما خزې کې رشتہ وکا زما د لود زما د خور خزې کې رشتہ جوړا کا زمان زماد بچید نو سی خدای کې رښتا جوړه کا یاد سفر چې پلاني زې الله کبه کې خیر می نو بو میزا او کبه کې نقصان نو الله ماته بچا یاد شرکت کولو او د فلانو سره چې دا کار شوروک او معاملې شوروک هم د فلانو سره الله اس نه چیرته پرانه پسوخلي نشي سبا دا چې دا نقصان جوړ نه کی الله کبه کې خیری نو یوځې می کاور سره فقارو بار کنی نو الله مادي بچکا پوهه نو په دې طریقا استخاره کول او دا الله له امداد غوښتل داخه خبر پوهه آی بصو د سړي راځه باندې هغه پیدا کوو ښه ښه جابر قلا کانو رسول الله صلی الله علیه وسلم یوعلمنا الاستخاره في الامور كلها تې من القورآ ی کولو وي ب بیا اسلام اذا ح اه د کومبل چه کله چې ق کې و کس تاسوو په کار کوو باندې چې د قړان ت ته م اعلم سفر ته ظمبارار ملته په د د مالته پااره ځم چې ماللو ګټم د کاره کاې من غیر فریزتي. د هغه د منځ کې دوړکته به غیر د فرزونه دقد نفلی منځې س یقول بیا دغ وئ الله هم اننی س تخیر و کا بهعلمی کا وق دی روکه به قدرت الله بشک د طلب د خیر کوستانانه په المستا اللهق دی طلب د قدرت کوستانه قدرت قدرت سابان واسالك من فضلك العظيم او سؤالكم ساناد فضل استالوي جتابا الله قل فضلك فانك تقدر ولا اقدر بشك قدير وقادر النعمه وتعلم ولا اعلم الله تخفي ونفي وما وانت علام الغيوب او توي فاطوت سجنمان اللهم ان كنتته تعلممو الله کهته خپته پوېږې الله کهته پوه ی توخواسم پولاک الله کهته پوهږې زما د پااره ان حاضل مررا چې دا کار او زما دپاره خیرون غوره دی زما د پاه في دینی پهدين زما کې وماشي او په جند دنیا زما کې عاقبت امرې او د انجام انجامام د کار زما داخل انجام یا اوقال یا ولی دی عاجل امر دی دنیا زما کولو د کار زما په دنیا کې و اجلی افراطن کې زمانہ د اخرت کې قضا کار زما د خیر وی د اخر فقط درو لي نو الله قطرات را کمال را په کار باندې او آسان کې دا کار زماده پاره ثم مبارک لیفی او الله خیر واچو ما را پدې کې بیا الله ما را خیر واچو الله كلا کار کول زما پاره د دې دنیا او د آخرت وی نو الله ما پدې کار قادر کا او ما لا کا او ما د پکه خیر او برکت واچو وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌ لِهِ فِي دِينِ وَمَعَشِ اواللہ کچھ تطپوئی چھتا کار بد زمان دو پاراپ دین زمان کے ومعاشی او دو جن زمان دو دنیا وعاقیبت امری او انجام دو کار زمان او قانا یا نبی علیہ السلام دا سوئی ری آجل امری فَتَلوار د کار کوله زمادو دنیا او د اخر ورسودمانه اخر دي فصرفه عني نوار وضا کار زمانہ و صرفني والا و ما انهود دي کارنا وقدر لي الخير او قدرت را کماله د خیر حيث كم دي کې کانه چي مز ثمذني به بي را پدې کار باندې چزته منشم حالا نبی علیہ السلام وی ویسمی حاجتہو او بیادی نمکی دی دا حاجت دا غیر نمدیواری مصماری کی چه زمان دا حاجت دی یا دا نکاہ یا دا سفر یا دا شرکت دا فلانو سرپ کاروبار یا دا بار دا پارا یا دا ویزی دا پارا یا دا یو جماعت جو د دا پارا یا دا یو مدرسی جو لولو دا الاو کار چې کتا ته خمکاری ظاهر کې او کار خو متسبکه استخاره وکي ولې کله د شدوی سبب د نقصانو ګرځي بیا چا چې استخاری کړی واقعا کامیاب شي وي چې چا نه کړی غا ناکامه شي وي بابو استهاده او البخاري بابو استهابه زياب الی العید وعیادت المریض والحج والغز والجنازه ونحوها من طریق وروجوع من طریق آخران لتکسیری موازع العباده باغه بیان ده استحباب ده تللو که اخترونو تا تلل اخترتا عیدگا تا ده عید بیمار ده تپوز ده پارا ده حج د پارا د غزا د پا ده جنازه ده پارا ایو بلکار ده پارا ده منز ده پارا پا ده یوی لاره نا اپو واپس که دلو ده لاره بله خوشی ده نا لپاره ددي چې زیات شي هغه ځینو د بات تو چې یو کار یو یودنین یو کار لې باید لځې رو په د لالار شه چې را ځې رو په اغ لالار راشه دا لارم د خیر نه ډکش شي دارو باې کوواي کوي اغ هم د خیر نه ډکش شي او ستا دپار را د احبات ځین ډیر شي. سبا به دا لارم ستا د پااره کووا کوې روتم لارم تا د پره کوایي کې چې سفره دین کړی او دپاره پوه شو یدګ ته نو پهلارلارشه په داې راشه زی دا سرې چې دا اتالله لار ستا د پاه یادت د څوکرځې ځیننو د باده ته چې بمال ل نو په لالارشه نو په د راشه مثر داې. وان جابر رضي الله تعالی عنہ قال عذ جابر رکان النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلات والسلام اذا كان يوم عيد خالف الطريق كلا تشو وبرز د اختر نخلا به کا ودلاره لار به بدلو لا چی دغه علی پیام اسلام پدیلار لار داس براته او شو نبیه براته د پدیلار او شو سلام دا کړل د لارې صاحب زیادتي رواه البخاري او قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق اخر وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجره ونبي عليه الصلاه والسلام چوتې بدلاري به د مې مورې منورینا پاغلاره د شجری باې لا را د شجرې یا من طرق مرس او د نه کې به پهغلار د مرس باندې پهلار د معرض باندې اګوره لا را د شجر نه او را طب مدنې ته پاغلار د مرس باندې چې مدیې شپک شپق ميله فاصله کې د مدینې نه به راځي چې غزې ته زول حلیفوي پا غزې کې دیر زیاد انري پا غزې کې خلک احرامونو تړي ها جان سوان یا عمره والا یا تسوکم لري لږ غزې ته طریقی شجره ویلار د شجره نبي عليه السلام بعد مديني منور نه را روان شو پا غزې زول حلیفکه یا زل... آ... مسجد المیقات مرتوی اغه ځکه به نبی علیه السلام سکاو شپوکلا دم به وکلا پالار وراته بیا چراتبا نبی علیه السلام مدنی من منور ذب تنکذا نو پالار د معرس باندې وراته مسجد التعریض مسجد المعرس قبل العرضه نو التوی بیا دما کولا نو راتبا په ذل حلیفہ ق مجری مسجد میقات دے او د نکدبا په مسجد تعریض باندې مسجد معرس پوهی د مدینې موداولاری و اذا دخل مکه تا او د نکدبا مکی مکرمه ته نبی علی السلام دخل من السنیت العليا نو د نکدبا مکی مکرمه ته پاک کنده چت باندې سنیا ته دوه غونو منس کې کنده وی کنده پینې پاک کنده با نی لم ته خدخیږي دا شته غوښته مخه مخنیلو یو چت زید یو کتہ زید او چت طرف العليا او چت کنده یو د غنوم مسجد ای خو معمولی اته دا دوارو غن دی نو مسجد معمولی کنده وی دا سره برابر یک خلکو نه کمی هغه ته سنیت العلياوی او یو دو نه یو دوغرو مسجد کنده وی خو غډیر کته په ویخه ور سره کنده وتړي لکه دا گرونهی دا دا دیده او ویخ که دا سی خلق زیده پوشه او یا دا دا گرونه دی خود دیسر معمولی دوره زی لکه تایی اغم غری خود دو دو گرونه فاسله که اغمز که زی لغنده دو گرونه سی کمراجی اغیت سنیت العلی آو او دو دو گرونه امز که چزی اخیر دازمه که سر برابر را غیت سنیت سفلا وی بیا سلام بچ مکیته دن نه کې د نوپ چ تو غونو باندې به دن نه کې د او چې راتیید به د منک نه مکهه پهمه نو د ځم کې د خته دغونو پهغ لاار بره ته بیا به متفقون داسې اتفاق اتفااق شوی په د د بکاری او د مو.